La tortuga, petita i ballaruga, dels animals ferots ja s'amagava dins la seva closca de tortuga i feia forats quan passejava. Verda té la pell, com l'herba més verda que menja un camell, de cop cau i es fa una esquerda. Lenta va com un cargol i agafa l'enciama maldit, de quan surta el sol i s'amaga la nit. I van...